Mozi! Szakad kint a hó, az ünnepi fényekkel díszített nagy áruház forgóajtaja tolja körbe a sarat, ami a bejövők cipőjéről leolvad. Két kisrát szórakozik a forgóajtóval, hangosan nevetgélnek. A ki és bejövők először jóindulatúan elmosolyodnak és várnak, aztán amikor ismét rájuk pillantanak és jobban szemügyre veszik a fiúkat, sokuknak lehervad a mosoly az arcáról. Némelyek szemöldök ráncolásra váltanak, egy idős néni egyenesen a biztonsági őrt keresi, annyira fel van háborodva, hogy akadályozzák a közlekedést. Egy kopasz úr, aki éppen egy állólámpát próbál ügyel-bajjal kiúttatni, mérgesen megjegyzi, hogy ez itt nem játszótér. A két gyerek túlbő derékban madzaggal megkötött nadrágot és szakadt pulóvert visel. A kisebbik három-négy éves lehet. A koszlott kapucnis műanyag autó van nyomtatva. Ezt időnként megnyomja, ilyenkor az autó dudál. Ezen hangosan nevetnek. A bátyja se lehet több ötnél. A fején sárga bészból sapka, ami nem sokat védhet a téli hideg ellen. Kesztyű egyiken sincs, a kezük vörös és maszatos, a körmük piszkos. Hajtják a forgóajtót rendületlenül a beszállókkal együtt, mintha körhinta lenne, és közben nevetgélnek. Jön az apjuk, szakad zsekiben, vastag pulóverben. Elhúzza őket a bejárattól, és rájuk ripakodik, hogy itt csöndben kell maradni, de csak rendes gyerekeket engednek be, csak azok nézhetik meg a mozit. A két gyerek megszeppen is elhallgat. Fiatal anyuka halad el mellettük, sivalkodó kisbabával, aki minden áron ki akar mászni a bevásárlókocsi ülőkéjéből. A kisebbik rögtön rámutat. Ő sem marad csöndben, ném hogy visít. Az apja azt feleli, hogy ő még nagyon kicsi, és lám nem is mozizhat. Most viszi ki az anyja, mert hangoskodik. A válluknál fogva a gyermek megőrzőhöz kormányozza a fiúkat, ahol az előtérben egy hatalmas plazmaképernyő van felszerelve. Leülteti a srácokat a gyerekszékekre, aztán rájuk parancsol, hogy el ne mozduljanak innét. Körbe pillant, hogy vajon itt hagyhatja -e őket, majd aprót kotor elő a zsebéből. Átszámolja, becsukja a tenyerét. Felemeli a mutatóujját, hogy nyugi legyen, és eltűnik a papírzacskókat és karácsonyi csomagokat cipelők forgatagában. A srácok a képernyőt bámulják. A Toy Story 3 megy éppen. Elcsöndesedve merednek a tévére, dörzsölgetik kivörösödött kezüket. A közeli mosdó előtt hosszú sor áll. A kisebbik gyerek egyszer csak felpattan, oda kiállt a bátyának, hogy ő elmegy húgyozni. A bátyja leseveszi a képernyőről a szemét, úgy feleli, hogy menjél, aztán hirtelen eszébe jut, hogy amíg az apjuk vissza nem tér, ő felelős az öccséért. Felpattan, férfias mozdulattal megigazítja a bészból a kobakján, és tereli a kicsit a mosdók felé. Közben jónak látja kioktatni, hogy el ne tűnjön, mert letépi a fejét, és hogy hozzon ki magával feltekerve papírt, sokat. Ahogy a női mosdó előtt elhaladnak, a sorban hátulálló fiatal csizmás nő a táskájához kap. Megnézi, be van egy csukva. Mire az apjuk visszaér, a fiúk már mind a ketten újra a helyükön ülnek. A férfi kezében két hoddog. Vigyorog. Na, lett mozi, vagy nem lett? Hát hazudok én? Mondtam, hogy megyünk a moziba, nem? És jöttünk is. Átnyújtja a hoddogokat. A nagy rögtön beleharap, rág, nézi tovább a filmet. A kicsi is elkezdené, de eszébe villan valami. Hirtelen elkapja a bátja kifliét, belekukkant, ellenőrzi, hogy abban is ugyanaz van-e. A másik ráförmed. Ha beleharapol, én kihasítalak te. A kicsi már újra a sajátját markolja, csámcsog. Hátra bicsakló fejjel lesi a tévét, mert közelülnek és a képernyő magasan van. Az apa mellettük áll, büszkén figyeli őket. Egy ideig itt bent lehet maradni, meleg van. Lehet, hogy az egész filmet sikerül végignézni. A gyerek megőrző pultjánál már kiszúrta őket valaki, szigorú pillantásokat vet rájuk. A férfi állja a tekintetét visszanéz. De aztán egy idő után mégis zavarba jön. Elfordul kezét a zsebébe sűjeszti, és bámészkodik, mintha egy volna a vásárlók közül. Valaki. Bárki. Egy ember, aki betévedt ide, hogy karácsonyra meglepje valamivel a gyerekeit.